وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله <تصفيق> <تصفيق> يا أيها الذين آمنتك الله حق تقاته ولا تمثن إلا وأنت مسلمون Ya ayuhah al-Nas uttaku الذي خalqakum min nafsi wahidah وخalqa minha zawjaha وبث منهما rijalan كثيرا وanisاء واتقوا الله الذي تساءلن به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhah al-Nas uttaku Allah wa قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر حد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الامور محدثاتها فكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله اياكم من النار Alhamdulillah, azza wa Wa abnai barakallahu fiikun. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan keutamaan dan nikmat. untuk berkumpul di masjid Nahdlatul Ulama Ibnu Abbas Barakan adalah merupakan kegiatan rutinitas kita setiap malamnya kecuali malam Jumat Yeah. Adanya kegiatan Ta'lim ta Baila maghrib wal isya Yang tentunya Barakallahu fikum Sebagaimana yang telah kita katul bersama bahawa Duduk di dalam majlis Al-ilm adalah merupakan keutamaan yang besar sehingga kita sebagai seorang thalabul ilm tentu hendaklah Berupaya untuk semangat menggunakan kesempatan dan waktu yang ada untuk mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia ini. Ikhlas jina azza kumullah barakallah Insya Allah Taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Tema dari pembahasan kita adalah Introfeksi dirimu di tengah wabah virus corona Introfeksi dirimu di tengah wabah virus corona Atau yang disebut dengan virus Covid-19 atau Covid-19. Baik, so, ikhwan fillah nauazzakumullah barakallahu fikum. Sebab bagaimana yang telah kita ketahui bersama bahawa sampai saat ini wabah corona atau Covid-19 ini masih saja Menyebar bahkan ke seluruh penjuru dunia. Hampir seluruh negara telah merasakan dampak pengaruh dari tersebarnya penyakit ini. Bahkan mereka yang telah meninggal disebabkan karena penyakit. Virus Corona ini, itu kian bertambah. Tak terkecuali negeri kita Indonesia. Nah, kalau yang positif, Kayaknya sudah lebih 100 ribu. Barakallahu fikum. Namun kita sebagai seorang Muslim tentunya, Ada sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama adalah kita wajib beriman dan meyakini bahawa semua urusan ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan takdir itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Virus corona ini akan terjadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Itu sudah ditetapkan, pasti akan terjadi. Sipulan akan terkena virus ini. Sipulan akan mati disebabkan karena virus ini. Barakallahu fiku. Well, kerana itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim datang dari sahabat Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Kataballahu maqabir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi al sana" Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir makhluknya takdir makhluknya itu 50.000 tahun sebelum kita kan langit dan bumi. Coba. Jadi sebelum kita ada, bahkan selung, sebelum langit dan bumi ini 50.000 tahun sebelum ada, Allah sudah catat takdir. Si fulan akan lahir pada hari sekian, si fulan akan meninggal pada hari sekian. Si fulan umurnya hanya sekian tahun. Si fulan akan selamat, si fulan akan sengsara, si fulan masuk surga, si fulan masuk Neraka. Semuanya telah ditakdirkan. Lima ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam hadits yang lain, <coughs> diruatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn, Ibn Abi Ansyim dan yang lainnya, dari Sahabat Abdullah Ubaidah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaq Allahu al-qalam." Sesungguhnya makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah qalam. Apa qalam? Pena. Qala lahu, "Uktub." Maka Allah jalla jalaluh berfirman kepadanya, "Uktub, tulislah." Qala, "Rabbi wa madza aktub?" Ia menjawab, wahai Rabbu, apa yang harusnya saya tulis? Apa yang harus aku tulis? Qala aktub Shayin hatta sa'ah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiam. Allah sendiri berfirman, merintahkan kepada siapa? Kalam, pena, tulis maqadiral khalq hat maqadir kulli hatta taquma saa' tulislat tafkir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat maka tersebarnya penyakit wabah penyakit virus corona dan akan berakhirnya virus ini itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengetahui mungkin akan muncul nanti penyakit-penyakit yang baru yang lainnya yang lebih parah yang lebih berbahaya. Dan ini semua barakallahu fikum. Pertama yang harus kita ingat, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita wajib meyakini bahawa tidak akan menimpa dan mengenai kita apakah bentuknya adalah penyakit, wabah, sesuatu yang berbahaya, bencana alam dan yang lainnya kecuali apa yang telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis di dalam lauh mahfuz Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51 Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi f tawakkalul mu'minun katakanlah wahai Muhammad tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Di dalam ayat dalam surah yang lain dalam surah al hadid ayat 22 Allah subhanahu wa taala berfirman Ma'asalam bimusibatin min ardi, ma'asalam bimusibatin fi al ardi, walla fi an illa fi kitab min qabl an nabraha, in darika allah ya sir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri mu sendiri, semuanya telah ditulis dalam kitab laumahfuk. Sebelum kami mewujudkannya Sesungguhnya yang dimakan itu mudah Bagi Allah ya, Semuanya itu mudah Bagi Allah Dalam surah At-Tagabun ayat yang ke-11 Surah At-Tagabun ayat yang ke-11 Allah ta'ala ta berfirman Ma asawa min musibatin Illa bi'ithnillah Wa man yu'min billahi ahdi qalbah Wallahu bi kulli shay'in alim Wallahu Bikulli syai'in alim Tidak ada sesuatu musibah Yang menimpa seorang Kecuali dengan izin Allah Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Niscaya Allah akan memberikan Petunjuk kepada hatinya Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Allah Maha mengetahui segala sesuatu Ikhanfidina azzakumullah Maka Ini perkara yang harus kita ingat Barakallahu fikum Ya bahawa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan segala sesuatu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan pasti akan terjadi Akan ditimpakan kepada hambanya Ketika Allah menakdirkan tidak akan terjadi maka tidak akan terjadi Maka ini semua adalah merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu, ini prinsip seorang muslim. Ya. Ini prinsip yang harus ditanamkan di dalam diri seorang muslim. Dan segala sesuatu yang terjadi tentunya terkandung padanya hikmah terkandung padanya pelajaran. Karena setiap kejadian pasti ada maknanya. Setiap kejadian pasti ada hikmah kebaikan di balik dari musibah tersebut. Apakah kita mengetahuinya atau tidak? Kadang ada satu musibah, kita bisa mengetahui hikmah di balik dari musibah tersebut setelah terjadinya. Dan kadang pula kita tidak mengetahui hikmah di balik dari musibah tersebut. Akan tetapi perkara yang harus kita yakini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Rabbana maa khalaqta hadha da'afida ya sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 191 Rabbana maa khalaqta hadha da'afida wahai Tuhan kami wahai roh kami sesungguhnya kami bersaksi bahawa tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia ya, melainkan mempunyai hikmah dan tujuan dibalik dari citaan tersebut. Ya. Maka lebih jauh lagi para khalifah adanya wabah virus corona atau COVID-19 ini, bisa menjadi bahan untuk melakukan introspeksi bagi diri kita masing-masing. Ya, setelah berjalan sudah lebih dari setengah tahun. Ya penyebaran penyakit ini di akhir tahun 2019 dan di awal tahun 2020 ya kemudian kalau tidak salah di bulan yang ketiga tersebar di Indonesia sampai sebagian dari fasilitas tempat-tempat ibadah ditutup ya. sementara waktu kemudian tempat-tempat keramaian pasar-pasar dan yang lainnya tutup untuk memutus lebih penyebarnya penyakit ini. Barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu di sini kita akan sebutkan beberapa perkara yang menjadi bahan untuk kajian kita. Dan eh insyaallah sebagian dari pembahasan ini kita akan mengambil dari tulisan dari eh Ustaz dan Ustaz Abu Muawiyah askari Hafidahullah yang telah di uh, cantumkan di grup tis talab ilmu syar'i dan telah kami juga share di dalam grup kita di Sulbar, Salafi Sulbar dan grup Al-Haq wa Habu ilayna. Nah, sebagian dari pembahasan beliau Yang boleh tulis, yaitu memetik hikmah di balik dari wabah corona. Nah, sebagian dari pembahasan kita, kita akan ambil dari tulisan beliau, hafizahullah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil sebagai introveksi, bahawa turunnya musibah, bencana dan yang lainnya, itu disebabkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba disebabkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang seorang hamba nah barakallahu fikum sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam makalah yang telah kami susun dan telah disebutkan di dalam beberapa grup ya yaitu sebab turunnya wabah dan bencana lainnya disebabkan karena dosa dan maksiat ya sebagian dari dalil telah kita sebutkan di sini kita akan sebutkan beberapa dalil yang menjelaskan hal tersebut nah di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asyura ayat 30. Kedengaran? Jelas kedengaran? Baik. Dalam surah Asyura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Disebutkan alimah Ibn Kathir, rahimahullah, ketika beliau menjelaskan ayat ini, "Waqaluhu wa ma aqabakum min musibatin fa bi ma kasbat Dan firman Allah subhanahu wa taala dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, maksudnya adalah. Mahma asabakum ayuhan nas minal masaa'ib fa inna ma huwa 'alissai'at taqaddamat lakum wa an katheer ay minas sai'at Maksudnya wahai manusia bahwa musibah apapun yang menimpa kalian itu semata-mata karena keburukan dosa yang kalian lakukan Disebabkan karena dosa yang kalian lakukan wa ya'fu an dan Allah memaafkan banyak dari kalian maksudnya adalah memaafkan dosa-dosa kalian ya memaafkan dosa-dosa kalian dan jika sekiranya Allah menyisakan manusia sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan karena perbuatannya maka niscaya dia tidak akan meninggal dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi satu makhluk yang melata pun. Nah. Juga disebutkan oleh Syahabdu Rahman bin Nasir al-Si'ad ketika beliau menafsirkan ayat ini Yahbaru ta'ala Annahuma asobal ibad bin musibatin fi abadhanihim wa amwalihim wa awladihim wa fi muhidbuna وَيَكُنُونَ عَزِيزًا عَلَيْهِمْ إِلَّا, إِلَّا بِسَبَبِ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِ... قَدَّمَتْهُ أَيْدِيهِمْ مِنَ السَّيِّعَاتِ Allah subhanahu wa ta'ala meritahukan mengkhabarkan bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa hamba-hambanya baik itu musibah yang menimpa tubuh harta anak dan yang menimpa sesuatu yang mereka cintai serta musibah iya yang berat yang mereka rasakan tersebut kecuali semua itu terjadi disebabkan karena dosa yang telah mereka lakukan. Ya, yeah. kecuali karena dosa-dosa yang mereka lakukan barakallahu fikum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya apa yang menimpa kita dan kerusakan yang terjadi baik itu di daratan maupun di lautan ini disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi bukan karena hewan atau makhluk yang lain, tetapi karena perbuatan manusia sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam surah Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Zuhar al-fasad fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyuqihu ba'dallazi 'amilu la'annahum yarji'un qul siru fil ardi fanduru kaifa kana 'aqibatul 'aqibatul ladzina min qabl kana atharhum musyrikin telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka jadi sebagian dari perbuatan mereka Apa tujuannya? Agar mereka kembali Kejalanan yang benar Ya amilu Itu tujuan musibah Agar kami rasakan Sebagian dari mereka lakukan Hanya sebagian Jadi seandainya setiap manusia itu berdosa Langsung disiksa, tidak ada lagi yang tersisa Semuanya akan binasa Tapi Allah hanya memberikan Siksaan sedikit memberikan teguran sedikit, memberikan musibahnya sedikit dari apa yang mereka lakukan. Tujuannya apa? Li yudi ka hum ba'd allazi amilu la allahu yarji'un agar mereka kembali. Itu tujuan musibah. Supaya hamba ini taubat. Kembali ke jalan yang benar, supaya dia kembali kepada Allah, menyesali kesalahan-kesalahannya. Menyesali dosa-dosanya. Termasuk dari wabah corona ini tujuannya agar manusia kembali sekarang ini manusia hanya sibuk dengan apa? Hanya sibuk mencari apa vaksin yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Sibuk menyelamatkan diri dari penyakit tersebut. Sibuk melakukan ini dan itu. Namun dia lupa. Apa hikmah di balik dari musibah tersebut? Sehingga tidak jarang, tidak jarang apa yang terjadi. Terjadinya satu musibah justru menambah musibah yang lain. Ini namanya musibah di atas musibah. Terjadi wabah, terjadinya penyakit. Kembali kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kepada para normal, datang kepada para dukun, datang kepada orang-orang pintar. Sebagainya percaya bahawa ini hanya terjadi disebabkan karena perbuatan manusia. Dikatakan sebagai konfirasi, ini hanya kebohongan, ini hanya. Nah, Yang justru akan mendatangkan musibah yang baru, barakallahu ta'ala. Ya. Yeah? Naam. Jadi tujuannya apa? La'allahum yarji'un agar manusia itu kembali. Agar mereka kembali kepada Allah. Katakanlah wahai Muhammad be berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang memperssekutukan Allah Subhanahu wa taala. Coba barakallahu fikum. Kalau kita ingin melihat, Apa yeah, yang apa yang terjadi? di saat-saat ini meluasnya wabah corona di seluruh penjuru dunia tak terkecuali negeri kita Indonesia itu tidak terlepas dari dosa-dosa manusia dan dosa yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak orang yang menjukutkan Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan ibadah kepada selain Allah sembelihan kepada selain Allah bernadar kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, terjadi di mana-mana. Nah. Ini sebab terbesar, wa'arakatullah fikum. Terjadi dari kesyirikan. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan, keamanan, petunjuk, bagi mereka-mereka mereka orang yang bertauhid, Tentu sebaliknya akan diberikan kepadanya kesengsaraan, bencana, musibah. Tidak diberikan kepadanya petunjuk bagi mereka-mereka mereka yang menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ladin Amanu Walam Yalbisu Imanu Bil Zulmin. Orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan. Apa jaminannya? Ula wa hum Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan Keamanan di sini meskipun dari para ulama tafsir menyebutkan keamanan yani keamanan di dunia dan akan mendapatkan petunjuk di akhirat namun disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Tainin sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam tali Mubahat um tadi sore bahawa Syekh Muhammad bin rahimahullah menyebutkan bahawa makna ayat ini umum. Keamanan dan hidayah petunjuk itu umum. Baik itu di kehidupan dunia dan terlebih lagi di akhirat. Dia akan dapatkan keamanan di dunia. Dia akan dapatkan keamanan pada dirinya, pada keluarganya. Ya? Pada masyarakatnya, pada desanya, pada negerinya. Seluruhnya dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan akan mendapatkan keamanan di akhirat, diselamatkan dari neraka Allah. Panongatan. Dia akan mendapatkan petunjuk di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Syaratnya apa? Allah dinaa manuwaran yang bisu iman, nombi gulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kewariman ke sini. Maka. Pemahaman kebalikan dari ayat ini Orang yang melakukan kesyirikan ya? Orang yang melakukan ibadah Namun ibadahnya tercampur dengan kesyirikan Maka tidak akan mendapatkan keamanan Dan tidak akan mendapatkan petunjuk Maka ini sumber terbesar Barakallahu fiikum. Terjadinya berbagai macam musibah Tak terkecuali wabah corona ini Ini disebabkan karena Dosa dan maasiat yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sebesar-besar dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah tadkala mereka melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 79 surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min ma asaka ma asabaka min hasanatin faminallah wama asabaka min sayi'atin famin nafsik wa arsalnaka linasi rasula wa kafabila shahida. Kebaikan apapun yang kamu peroleh, kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Coba jadi kecelakaan, keburukan, musibah, bencana yang dilak, dilak, dirasakan oleh seorang hamba itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena diri sendiri. Perbuatan manusia itu sendiri barakallahu fiikum. Ya. Naam. Kain mengutus Nabi Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ya, sehingga kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala mau mengadap, menyiksa semua manusia dengan sebab dosa-dosa mereka, ini maka tidak ada lagi yang tertinggal sedikit pun di atas permukaan bumi dari makhluk. Nah, karena tidak ada manusia yang terbab sedari dosa. Seandainya Allah langsung menyiksa. Namun Allah SWT menangguhkannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu di dalam uh, surah khatir ayat 45 Allah SWT berfirman. وَلَا يُؤَخِذَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَتٍ وَلَكِنْ يُؤخِّرَهُمْ, يُؤَخِرُهُمْ يُؤَخِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَلَّةٍ Faidah jaluhum, fa inna Allah kah nabiyabadihi basira. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, disebabkan apa? Yang telah mereka perbuat. Maka niscaya Allah tidak akan menyisakan, menyisakan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di atas bumi ini. Ia akan tetapi Allah menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Jadi akan ditangguhkan nanti pada hari kiamat. Kalau mereka-mereka yang tidak bertobat, tidak kembali kepada Allah, nah, akan ditangguhkan. Dan mereka akan merasakannya nanti pada hari, pada hari kiamat. Nah. Oleh karena itu, Barakallahu fikum, ini pelajaran yang pertama yang harus kita menjadi menjadikan sebagai bahan introspeksi untuk diri kita. Dengan tersebarnya wabah corona ini, hendalah kita mengingat dan memerhatikan bahawa tersebarnya wabah penyakit tersebut disebabkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Naam. Sehingga kita melihat virus corona ini menyerang siapapun Ya, yang tua, yang muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, Muslim, non-Muslim, ya, orang yang sholat, orang yang tidak sholat, siapapun tanpa terkecuali, kena. Ketika Allah melahirkan kena akan terjadi. Nah, oleh karena itu hal ini mengingatkan kita akan apa yang dinyatakan oleh Zainab, salah seorang Sahabiyah, ya. Dan salah seorang ummahatul mukminin, Zainab bintu Jahsh, radhiyallahu anha, ketika beliau berkata kepada Rasulullah Sallallahu Sallam, Anahliku wa finas salihun. Apakah kita ini akan binasa padahal diantara kita masih ada orang-orang yang soleh? Cuba. Anahliku wa finas salihun. Apakah kita ini akan binasa? Padahal di antara kita ini masih ada orang-orang yang soleh. Tidak semuanya kafir. Tidak semuanya bermaksiat. Masih ada para ulama. Masih ada orang-orang yang bertauhid. Masih ada orang-orang yang soleh. Apakah semuanya akan binasa? Orang bertauhid, orang ahlu syirik. Kena semua. Orang salat, orang tidak salat. Orang taat, orang yang bermaksiat kena. Anahliku wafinas salihun. Apakah kita akan binasa padahal diantara kita masih ada orang-orang yang saleh? Apa kata Nabi? Intabi. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza kathura al-khabath." Na'am, idza kathura al-khabath. Iya. Semuanya akan binasa, semuanya akan meninggal dunia terkena bencana tersebut. Kerana wabah tersebut, jika dosa dan maksiat sudah banyak yang dilakukan, jika dosa dan maksiat sudah tersebar, ya, tersebar. Oleh karena itu, ikan ini azzaikum Allah, wabah ini. Telah mengampunkan ingatan kita akan dosa dan maksiat, demikian pula dengan kemungkaran-kemungkaran yang telah mewabah tersebar di lingkungan kita. Nah, kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan. Barakallahu fiqubal yad bilad. Pergaulan bebas, laki-laki dan perempuan yang tidak ikat dengan pernikahan terjadi perzinahan terjadi sehingga hamil di luar pernikahan la ilaha illallah khamar dibunuh, dijual secara bebas perjudian ya dan berbagai macam kemaksiatan yang lainnya barakallahu fikum nah maka ini semua mengingatkan kita akan musibah yang terjadi maka semuanya itu disebabkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba barakallahu fikum ikhwan ibni azzakumullah mungkin ini yang bisa kita sebutkan pada malam hari ini insyaallah pembahasan terkait tentang uh, interaksi dirimu di tengah wabah virus corona ini akan bersambung, akan berlanjut karena akan beberapa ada beberapa poin yang akan kita sebutkan. Ini baru satu poin yang bisa sebutkan pada malam hari ini dan waktu yang membatasi kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang kita usahakan ini sebagai upaya bagi kita untuk ya. Mencari keridoan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nah khususnya di saat-saat saat ini Di saat dunia ini dan negeri kita Ya masih terkena dengan dampak dari virus corona ini Maka tak lupa juga Kami ingatkan kepada para ikhwanana Al-aba' wal-umlahat Wal-abana para santri sekalian Al-ikhwan wal-akhwad Untuk senantiasa menjaga diri Nah, berupaya untuk menjalankan apa yang menjadi oh, protokol protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah dan para tenaga medis Nah, khususnya di saat-saat ini hampir seluruh sekolah-sekolah umum itu belum ada yang berjalan bahkan saya sempat dengar itu sampai tahun depan dikecualikan pondok-pondok pesantren yang memang tinggal di tempat tersebut tidak bolak-balik ya. namun apa yang menjadi kebijakan pemerintah tetap harus melalui proses protokol kesehatan ya, sehingga kepada para santri diperhatikan nah, sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam papan pengumuman di grup-grup untuk orang tua santri bahwa diantara perkara yang Hal yang dipersiapkan ketika datang Kemahat adalah mempersiapkan Ya, segala sesuatu yang Merupakan upaya Untuk menjalankan apa yang menjadi kebijakan Pemerintah kita, ya termasuk Mempersiapkan masker ya, Saya melihat para santrin tidak ada yang pakai masker Atau memang tidak disiapkan Tidak ada di wadah rumah Hah? Sudah disetukkan ya Nah Dengan menjaga jarak Ya Berikutnya, ketika tak upaya untuk menjaga jarak Nah, kemudian Rajin mencuci tangan Ya, ketika ingin makan Ya, tentunya Alhamdulillah kita banyak-banyak cuci tangan ya Ketika berwudu, paling sikit lima kali Ya, nah Apa yang kita lakukan, Barakallahu Fikum Kita bukan karena takut dengan kematian ya kita bukan karena takut dengan virus corona. karena pembahasan terkait tentang takutnya seseorang dengan virus corona. Ini ada kaitannya dengan perkara akidah yang justru salah dipahami oleh sebagian dari kaum muslimin. Menganggap dengan oh, kita tidak takut kepada virus corona, hanya takut kepada Allah yang menjadikan dia justru tidak menjaga dirinya. Ya, sementara datang keterangan dari ayat-ayat Al-Quran, dan hadith hadits Rasulullah SAW yang melarang kita untuk menjuruskan diri ke dalam kebinasaan ya. upaya pencegahan penyakit itu sebelum terjadi dan setelah terjadinya dan ini insyaAllah kita akan sebutkan nanti pada pembahasan-pembahasan berikutnya khususnya nanti akan kita sebutkan terkait tentang bagaimana memahami tawakal yang benar ya. bagaimana memahami tawakal yang benar khususnya ketika tersebarnya wabah penyakit انه هو الذي ذلك والقادر عليه سبحانه قد علمك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته